Gaiatzaren hogeita zortziko Uda lauteskunden harira, ba, gaur ladei satrustegi dugu gurekin, esakako EH Bilduko zerrendaburua, gaur egun gainera lesakako alkatea da, orain dela laurte, aurkezu zen, lehen aldiz mm -hmm. Uda lauteskundetan EH Bilduko zerrendaburu gisa, eta laurte bera nago, ba, auta gaitza errepikatuko du, bere zirakaslea zara bai, bai, bai, bai. Mm -hmm. Eta musikariare, lesakako bai. musika bandani bilia, oraindik ere bai. ez dakit... Ez ez, ja, ez, ez, ez, <gülüyor> eta txistulari taldean ere, bueno, pixko, denbora batez... Bai. ...ezeden ziakiki bat hartu dut, bai, bai da. Eta, bueno, e, gazte agotan ere, e, bai. ba, gazte mugimendutan eta lesakan ibilia. Ez dakit horrek ere bultzatu zintzun ba, zerren dutara orkestia? Ba, enik uste dut, bueno, azkenean e, erri gintza modu batera obertzera praktikatzeak edo ez edo militatziak bueno pos, era txikimendua sortzen dizu eta bueno pues ja ordua igual bueno eskaini zit saltori emateko e, hasierdan bueno impresión matematimalimo dere bueno zertazez ez herria ulertzeko modu bat ere E, eraiki edo eta eta bueno, pos hortan, hortan ari gara. Eta espero dugu ja ratualizatea. Mm -hmm. Bueno, berriz ere autogaitza errepikatzea, <coughs> eh pentsatzen dut eh izanen dela, bueno, ba hain sintetik egin proiektu horren segida eh ez edo. Hori da, <coughs> bai, bai e, badaude proiektuak e, bueno, erdibidean gelditzen direnak, badaude proiektuak ezin izan ditugunak gauzatu, pues eh gauza hon egiten direlako udal batean eta dena ezin ez da momentuan hartu. Eta, eta, bueno, pixkote ilusioare ere dik badugu, indarra ere bai, eta, eta hortan jarraitzeko. Bai. Mm -hmm, ederki. Bueno, hasiko gara pixkote bai. pasatzen, bueno, dituzuen planak edo programa mm -hmm. aldu den laurtetarako. Vale. E, bueno, hasiko gara, e, gatzazka batekin azkenaldian, pilpilean egon dela eskualdean, bortzirietan, eta osasun zerbitzuaren gatazka da hori, ez? Mm -hmm. e, azken aldean, bueno, ba, osasun zentruan, bortziretako osasun zentruan, e, langile falta izan da, e, orain bertan ba, pediatrarik ez dago, eta bueno, ba, nahiko elkarretaratze egin dituzue e, jendea kalera atera da hori salatzera, mm -hmm. eta bueno, ba, zuek ere bat egin duzu horrekin. Bai, e, bai, e, Nabaria da, gure zonaldean bizitzen egaren egoera Bueno, le, osasun Arretari dagokionez eta batez ere lehen arretari, ez e, gure partez, bo, bueno, e, Osasun Kontseilloa aktibatu genuen berriro ere, e, gainera pandemia egoera batean, hori ere ezintza joantzi, bueno, pandemia egoera horrek ere nabarmendu du ze egoeratan dagun eh lehen arreta, Nafarroan gutienas eta eta bueno, pues Osasun horren bitartez, ba Nafar Gobernuarekin harreman estua bigiatu izan dugu eh horbortiztikako eh, eragile alkate eta eta nahar gobernuare bera ere ordezkatuta dago eta bueno, moda horretan kontaktu zuzen bat hortaz gain bueno eh lurrak eh, osasunetxearen ampliazioa gauzatual izateko lurrak erosi ditugula urte hauetan eta, eta bueno, pos, pentsatzen dugulako osasun zentroa antpliatzeak eh, suposatzen duena dela zerbitzu bat egonkortzea eh burrizketa posibiliatzen gainean e, ja, zerbitzori hor, horregon kortua baldin badago, mm. pues, bueno, beti ere lasaitasun gehiorekin goten algarelako, eta gero ere zerbitzu berriak ekarri alizateaz. Egia da, gaurden den egunean medikoekin e, arazo bat dugula, eta bueno, hortan nahi gara, Nafar gobernuarekin e, kontxilearia berarekin ere ez, e, elkarrizketa bat baino gehiago izan ditugu, eta bueno, pues, poliki-eboliki gobernuarekin ere haudenak koordinatzen ari gara. Mm -hmm. Ederki, bueno, zerbitzu zari garela, bai. e, bertze alderdi batez, landu duzuena eta izan da, e, merkataritzarekin, lanean ibilizaretela e, diagnosi bat egin duzuetan, eta, bueno, ba, e, plan bat ez, plan estrategiko bat, merkataritza eta turismoaren alde e, lesakako, eta baztan bidaso aldeko gainera, bai. e, merkatariekin, bueno, ba, biliera batzuk edukita. Gure herriak bizirik mantentzeko, bueno, ezin bertzeko lana, ez? Bai, bai, ez ez, e, ber, be, bertze bain ere pandemiaki jarri zigun mai gaina, ba, ze ze diren e, bueno, bertako komertzioa, bertako ostalaritza, bertako, ez? Eh gure herritik aterei ezin ginen demora horretan beraiek emantzigutelako eh erantzun egokia, ez? Ordun e, bueno, eh legegintzaldia ziren izan genun meatsu bat oso, e, E, zentro komertzial bat irekiko zela alkaia ganagian, uh -huh. eta, bueno, posor, lezakako udala, bueno, lezakako lurrak direnez, baina, zginen pixkan mugitzen ez. Hor kontua da ikusi genuela, e, bueno, le alkaia ga toki batek eragiten dio ala lezakari, oin, eragiten dio berari, eta eragiten digantziri, arantzari, txalarreri, e, bueno, eskala batean, baino, iruneri eragiten aldio, hor da, bueno, pos, pentsatu beno nostraz, e, Nafar gobernonarekin biluko gara, Eta herribakoitzak egin behar duen plan horret, horretan, ba, herri bakoitzak egin beharrean, zertaz dugu baztan bidasoak bat egiten, ez? Uh -huh. Denei eragiten digunez. Bueno, lehenengo aldia da, e, meha bat edo pak bat e, egin dela Nafarroan ola komarkala dena, e, ez dakit aurreko plenon ez, hauntzinekoan e, onartu zen ja behin betikoz, eta e, tzen hau batez izan, pena amaten du, baina, bueno, e, e, ...baztanbidasoako proiektu bat bezala landu dugulako... ...eta lurralde, lurralde antolamendu bat... ...delako ez, borroka bat lurralde bezala. E, hortaz gain, horrekin batera... ...etorri da baztanbidasoako komertzio maia... ...non komertzian telkarte ezberdinekin ere... ...bilkurak egititugu eta... eta ...koordinazio hori ematen dugu ez... ...erronka biek... ...en hola baiden garatu... ...eta eta gero maiori berare lesakan sortu dugu... ...komertzio eta turismo maila ditzen diguna... E, komertzio eta turismo teknikari bat kontratatu zen ere bai, eta berak dinamizatzen du mahi hori, eta, bueno, ba, bertzea bertzea, badiru laguntzak prestatu, edo erronka berriak, orain berriki egin genituen bi inkesta, bat, mm -hmm. bat internoa komertzian tekin, beste bat esternoa erritarrekin, erantzuna hitzonak izan du dire, analizi nahiko, nahiko potentea teitzen nahi gara hortik, eta, bueno, horren gainean hasiko gara guain hurrengo pausoak ematen. Mm -hmm. Ederki, bueno, bertze harlo bat, e, edo ben, bueno, batez ere gatazka bat da etxe bizitzaren gure eskualdean, baita ere. E, denei eragiten digu, gaztei agian pixka bat gehiago, hmm. e, batez ere nabaritzen delako, gazteek gure herrietan bizi nahi dutela eta aukera gutxi dutela, e, alokairu. E, altuak e, etxe bizitza aukera murritzak ere, E, zuek ere, bueno, udalean diagnosi bat egin zenuten horren inguruan, hai, hai. emaitza maitzabatzu katerazen ituzten, e, ze balorazio egiten duzu ba horren inguruan, eta ze plan dituzue haitzinera bai. ba, begira? Bueno, e, guk aipatu bezala itxe bila ikerketa biatu genuen, e, pertsonat kontratatu zen horretanako, ebilzen, bueno, datuak bilketan, e, e, txosten ezberdinak irakurtzen, eta, bueno, ilkarrizketa ezberdinak ja. egin zituen, eta hortik ateratzen diren ondorioak, bueno, ba, en susmoa genito en ondorio hioek berdinak dira, ez. Eh, jendeak eskatu dago gaiarekin, mm -hmm. normala den bezala. Eh, le bizitza ezin da luxu bat izan, eskubidea bat da eta ordun, bueno, pos, e, egoerak ez du hortara laguntzen, ez. Mm -hmm. Ordun, e, bueno, guk aurreko pasaden legintza dio honetan egin du una nasuinsarekin elkarlan bat, nasuinsarekin egin du da, bueno, boltsa bat osatu. E, alokairu boltsa horrek bai alokatzealiari, bai, bai hartzen duenari ere e, berme batzuk ematen dizkio, eta, bueno, nik horrek ere pixkot lurzoru zoru bat e, jartzen duela. Egia da, momentuz ez dela jenda honitza puntatu. Mm -hmm. Ordun, du, bueno, oso horre ere bertzea motazutako irakurketak egin beharko ditugu ez, ez nola mugitzen den etxe bizitzal esakan, eta ze... Ba, nola no iragartzen den horrentzat benik ere uste dut jendeak bueno badugula bizkot eh, herrietako kontori ez eh bueno lokatzen dut bai baina ez dut iragarriko bak, konfiantzazko jendeakin bakarrik eta holako gautzak ez orduan lanketa bat hor egin behar da hortaz e, gain bueno hemendik aurrera gup proposatzen duguna da nasuin elkarlanean jarraitu e, parque público a e, aloka hiru parque público indartzeko. Hau da etxe bizitzak edo lurtzoruak erosi eta eta bueno, promozio e, modu publikoan gestione atualizatzeko, sozialak izateko, e, diru partida batera sortzea ba etxeak zar berriitzen laguntzeko. Eta azkenik, ekimen pribatuen kasua, ma promotora batek edo garatzen baldin badua, behar egikin elkarlanean, iskot, mm -hmm. e, hori, e, babes sozialekoak izateaz, etxe bizitza kopur galik altuena. Mm -hmm. Eta azkenik, iri plana, 1000 dollarita da dalesakakoa, jaba dira urte dexente, e, bi jentzian dagoela, eta bueno, hori berritzeko, mm -hmm. e, ...bitzarmenaian afar gobernorekin sinatu dugu, eta, eta bueno, pos, nik uste dut hori dela uniarrizkoa bia puntu bat... ...etxe bizitzaren gaia ere lesakan bon, orantzeko. Mm -hmm. Ederki, <coughs> bueno, e, bertze zerbitzua alzari garela eta e, aipatu behar dugu... ...berdintasun zerbitzua mm -hmm. lehen aldiz, sortu hai. dela bortzirietan azken agintaldi honetan... E, ...hori ere, bueno, aurrera pausu, pa handia dela erranen nuke, ba, beharrezkoa gainera. Hai, hai. E, ala ere mono, urratxak ere egin behar dire, orain dik hauniz dago egiteko, eta mm -hmm. e, horren inguruan, ze valorazio egiten duzu, bai sortu duzuen e, horren valorazioa, eta baita, bueno, baina, inzinerabe gira. Bai, e, bueno, zukaipatu ezala dola urte bat e, uste dut hartu kontratatu zela mm -hmm. teknikaria, bat lan handia egiten ari dena, eta, baina, bueno, berak ere, azkene laguntzen diguna, zeharkako Bueno, gai gusietan bizkot berdintasunaren ikuspuntua e, lehen lerroan jartzen ez. E, berdintasun plan bat abiatu zen Mon e, bueno, redakzio bat e, abiatu zen egin dire horre bai talde feministekin bai gizarte zerbitzuekin bon bai, bueno, eragi ezberdinekin egin dire bilkura batzuk eta analisi bat eta orantxe onartu berri da plan hori eta go bueno, oppos urrrengo guburratak izango da plan hori e, fase eta esparru ez berdinetan txertatzen joatia, ez. E, hori, gure, gure bete beharra da berdin politika kaintzin eratitzen jarraitzea eta, bueno, pose, lesaka eta e, parekidego bat bilatzeko, ez, e, eta lortzeko. Hordun, bueno, bai udalgintzatik, bai, gero, bueno, zilufriñak bezalako e, talde feministak, edo, bueno, biskot nik uste hor, zeresan hondiak adutela ere bai, eta eta beraiekin elkarlanean segituko dugu. Mm -hmm, eta Bueno, eh, hai dugu, e, euskara dela bertze, bueno, bai. zuek e, lantzendu zuen bertze arlo bat. Bai. Eh, gure herria karnasgunak dire larratu dago aurunitzetan, baina ala ere, bueno, ba, bortziritan ere ez da egoera bera bizitzen, eh, batin, ma, beran adibidez edo arantzan, bai, bai, bai. E, bueno, Lesakan Eh, bueno, le ere euskaran inguruan badugu bortziri mailan, baina borbor, e, bortziritako euskaltzalen mugimendua sortu da, borborraldia hmm. izandugu azkenaldian. Eh, bueno, lantalde batzuk sortu dire, e, igual persei ikuspegi bat edukitzeko, ez? Eh, gara, e, gure herriak arnasuneak dire. Bai. Bai. Bino, bueno, baditugu hor arlo batzuk, eh, harrera bezalako, ez? Eh, talde lan horietan ere yeah. gauzak egiteko euskararen ingurun eta ezakik bueno, maze politika eramaten duzuen zuek horren e, ingurun, ez? E, Eus euskara indartzeko eta sustatzeko bai. gure euskaldean. E, bueno, borborre eri dagokionez e, berri ona da, egotea herri mugimendu bat e, pixkot gai horretaz arduratzen eta kezkatzen dena ze zukaipatu ezala er, arnazgune bat baldin gara ere eh eta ere badugu, bueno, le saken badugu ere mm -hmm. lan handia egiteko, 8hitan badago lan handia lesakan ere bai, eta bueno, aipatu duzu adibidez harrera harrera zerbitzoietan edo edo bueno, pues egunean ze haisi ereduak egiten izaten dugun edo bueno, mm -hmm. hor ba, hainbertze, hainbertze esparru lan egiteko, ez? Ordun bor borbor bezalako mugimendu bat e, garrantzitsua da pos, e, erakunde publikoa eta jetzen ez den tokioietara edo ailea mm -hmm. aktualizateko, ez? Horrek ez dueran nahi, guk ere gure arduraz dugunik, eta... eta, bueno, pos, guk hueman e, berriro sartzeko mm -hmm. pausuan eman genuen, e, aurreko udalak hortik ateitzea erabakizun, bueno, horrengoan berriro garrinean gaude, modurtara bortziriko bortzerriak hueman e, gaudelako, oain berri kire mm -hmm. don ezte besartu da, baztanek ere bazituen urteak bertan, eta, bueno, pos nik uste horre gire... horrek ere eh oña arriba hartzen du pues denak fiskot ze ze gauden eta norain jo, jo nahi dugunez gero aipatu dizutena ez aisia aldiak e, kultura eh ezkunta fiskotu ulertzen dugu e, dena euskararen eh betaurreko jarrita edez, mm -hmm. ordun gure bueno egunerokotasun hori euskaraz e, egiten dugu Eta, eta modu hortara ere, erritarrei ere zerbitzua bueno, eskuntzi, e, irizpideak edo eskubideak mm -hmm. bermatoz. Ederki, bueno, e, lehen ahipatu dugu, e, merkataritzu azaritu gara, e, mm -hmm. lotua dago nola bai turismoarekin. Bai. Eta bueno, ahipatu behar dugu, azken aldian, e, bueno, bai, turismo, turismo da esente dugula batez ere lesakan. Bai. E, Ez dakit, bono, politika edo lan nahundia egin duzu duzue ere udal gisa ba, turismoa sustatzeko. Errandezak egu turismo jasangarria jasotzen dugula gehien bat, ez? E, eta hori pentsatzen du dela zuekeren mantendu nahi duzuena, ez? E, horrako betete ibilbideak eta sortu dituzue, ba, jendea erakartzeko bino bertze turismo mota bat, ez, bai. e, lantzeko, e, bueno, bapensatze dut horren inguruan ere lanean segituko duzuela. Bai, bai, e, bueno, zorionez, oraindik ez gaude masifikazio punto batean, lesakan, eta hor bueno, turismoa jasotzen dugun turismoa jasangarria da, e... Hori, e, aipatu dituzunak ez, e, pixkot guk, guk e, bueno, lehenengo urratsa izan zen turismo azterlan lan bat egitea, zegoeratan, zegoen, gero, turismo teknikari bat kontratatu da, horrek, e, bueno, asierrek kriston lan egiten ari da, eta, eta bueno, turismo hau lertzen dugu modu bat, azkenean, e, bueno, gure herria, Ere erakusteko gustatzen uh -huh. zaigulako, e, gure herriaz jendeak itzegitea, baina hortaz gainere bueno, badelako rekursu bat gehiago, gure zonaldera hartzeko ez. E, Lezakan indargunetako bat patrimonio arkitektonikoa edo historikoa da, bertzeat mendia, horiek bilek guztartzen, bueno, posatere izan dugu bizibide, bizibide, e, betete edo eta enduro ibilbideak, ez, hor... Bueno, hor badago lanketa bat, komertzioekin, hostalariekin ere, mm -hmm. bono sistema batzuk badaude, mm -hmm. dutxa eskaintzen dugu, etortzen diren oiei, bizikretan ibiltzen etortzen diren oiei, zerrukean errian konsumitzeko. Mm -hmm. Eta horako e, bueno, koordinazio bat badago ez, gero estazionalitatea lantzen lanzen, saietzen ari gara, dena ez konzentratzeko aste santuan edudan, mm -hmm. biskotereara eta joateko, horretarako eskaintzen gara, bueno, bali, abidez berdinak, guk ere zindugu turismo ulegoat urtean iruron da irurita bostegunez irekia izan, baino baiari ari gara, bueno, digitalizazioaren bitartez eta errekuso ez berdinak e, planteatzen, ez? Eta gero, hortik gara tago, bueno, nik uste, baztanek adidez badula kriston turismo karga, ez? Mm -hmm. e, Baztan bidazo amaian badugu uraren baiara, horre e, bueno, elkartzen gara hainbatu dal, E, bide berdearen, bidasako bide berdearen inguruan, e, itzegiteko, baina baita ere, turismoaren inguruan hitz egiteko ta... Horregit, laurte la hauetan landu duguna da, bueno, posarri batzuetatik bertzera... Mm -hmm. e, bueno, etortzen diren bizitarioiei, ba, bidaltzea ez, beh, horrein, hau, piskat... Bon, arat joan berrean, etorri onat edo, edo jo hemen, piskot dago, beduzue gaur, arat joan, mm -hmm. eta, bueno, piskot koordinazio hori ematen nahi gara, ez. Hordun hori, eta horri denari... Gu, e, la un bueno, duena da turismo maiaz. Turismo mai bat eh, osatu dugu le sakan, komertzio, ostalari, eh, eh jabeekin eta eta bueno, hor nikuste, bueno, EPER ertaineko proiektu bat bada ere, ja dagoneko bere frutaak mm -hmm. ematen ari dela. <coughs> eta bueno, ja <ya> buka <coughs> e, bortziriak eh bueno, bideauskaldeko eskualdeko herriak <coughs> e, bezala, eh bueno, sei garrantzi ematen diezu zuek e, bai iparraldeko bai irun onjarbi hiriekin e, E, elkarlan hori sustatzeko. E, azken aldian harremanak e, gutxitu dire, bai, e, dela urte bai. batzuk da igual, harreman estuagoak zeuden. Mm. Egia da, beran e, bueno, zenbait ekimen egin dituzela, kulturarloan batez ere e, iparraldeko herriekin harreman horiek berriz ere bultzatzeko. E, lesakan, bueno, e, ze ikuste duzu egiten aldela edo ze garrantzi ematen diozue harreman horiei e, horik sustatzeko? Bai, bueno, nik garrantzia Navarria dela, e, egia da la urte hauetan, gutien ez ez dugula Mosgaiak merezidun bezain bertze lan du, mm -hmm. e, horrek ez dueran nahi errazio batzuk ezitukunik egin, baina egia da, oraindik ere bidea hundia dagoela egiteko. E, hor, bueno, e, ez lantzearen arrazioak miga daude, bertze, bertze batzuen artean, bueno, pos, badaudelako muga, muga ezarritako muga horrekera administrazioan administratiboki ere eragiten dituz de, dutenak horren kasua izan zen adie zuten gaia, ez? Mm -hmm. Eh bueno, irun eh les e, azkain, bueno, markaturruña eta eragiten ari zen zute bat, ez? Eta ezin izan ginen gure artean koordinatu, mm -hmm. pues pues bueno, eh zerbitzuak ezien ditulako konpartitzen, ez? Or, Gartu ginen, nik uste momentu horretan jakin bagenekin gauz ara, bueno, bai. arazori egola, baina hor gartu ginen ere joa lankidetza abiatu garra dela ez. Hortaz gaino hor dago ere lenaipatu osasun gaia, mm -hmm. bine hor dago e, bidasok hospitalea, mm horren -hmm. bueno, or, bueltan, arazorren bueltan ere bai hor bildu ginela desente, alkateak eta eta bueno, orokorren udalak, eta, eta bueno, e, osasun plataformak ere lan hori egintzun, gure ere fiskot deneia arazo berdinaz jabetzeko. Eta, eta, bueno, posolako ekimenekin, bagoa, ez poliki poliki, gero geuretik sortuaken ere udalbiltzaren geuretik sortuak bekatan parte hartzen dugu. Lengurtean bera eta lesakaren artean bat jaso genuen, aurtean ere urruina eta eta sararekin ere e, lauen artean uh -huh. e, bekadun bat jaso dugu. Eta, eta, bueno, pospoliki-poliki ematen duz ez, baina erlazioi eka ber, berreskuratzen ditugun, esparru ez berdinetan. Uhum. Ederki, bueno, orain bai bukatzeko, <coughs> e, utziko dizut, e, nahi bademadozua ipatudogun zerbait eta azpimarratzeko berriz ere, edo, bueno, zun nahi duzun hori e, esplikatzeko, azaltzeko edo. Bai ez, yes, bueno, bertzerik, aber, nik, nik gustatuko zitzaiten erratea, e, batez ere lesakarrei, bueno, e gu saiatu izan garen lagurte hauetan, eta jarraitu hitu nahi duguna egiten dela, usio mm. eta erri txiki ez gara e, denak elkarrez agutzen dugu, eta problematikak gehien entzat berdinak dire hor duen. Mm -hmm. e, problematik hauen aurrean, foro berdinak e, jarri ditugu martxan, foro berriak ere martxan jarri nahi ditugu, parte hartzeari kristongarrantzia eman nahi dugu, mm -hmm. eman nahi diogu, ematen ari gara, Eta, eta horrek ere bere bere onurak ekartzen ari jo, ez? Eh, nik uste herrigintza bueno, herria ulertzeko e, modu ezberdinak daudela eta eta herrian militatu eta herrian parte hartuz, e, denak ere erronka erronkaiei eh bueno, pues eh ematen jarraitzen dugula, ez? Ordun bueno, nik nabarmendu nahiko nuke bizkot parte hartzearen garrantzia orokorrean eh uh -huh. e, Esakan, eta, eta <risa> Eberki, bueno, le eta ba, urrengo aurrengo 4 urteetan albaldin bada. Eberki, hemen izan dugu gurekin Ladei Satrostegi, Habilduko zerrenda burua, gaur egun oraindik ere ba, Lesakako alkatea dena e, ja. eta e. bueno, ba, esker gurekin izategatik, proposamen guzti hauek kontatzeagatik eta eskerrik asko, ta naiz zuen arte, <risa> eskerrik asko.